sê, hartelike goeiemiddag, gaan allemaal wat ingeskakel is, ons bly jylle is ingeskakel, en ons hoop jylle gaan die program geniet, dit is waar oor dit gaan, jylle moet die muziek geniet, so, uh, kom ons skop sommer dadelijk af met een liekie, voor ek dan by, hmm, daar is verjaardag wense, so, kom ons skop eers af met een liekie, kom ons maak het sommer laras theme, eh, uh, dat allemaal ees insettel voor ons moe die birthday en die, die formalities begin. Nou Larastiem is die naam wat gegeen word aan een leidmotief uh, uh, uh, leid uh, en dit is kort voordierende herhalende muziekphrase wat uh, verband hou met een specifieke persoonplek of idee. Dit is nou verwant aan die muzikale concepte van idee, fikse motto, thema. Eh, uh, Dit is geskryf vir die rolprent Dr. Zhivago 1965, dier die komponist Maurice Jarre. Nou, uh, ja, maar ons ken hom ook natuurlijk as Somewhere My Love en hy het Grammy toekenings gekry en hy is in 1967 het hy uh, die Grammy toekenings vir die beste uitvoering uh, dier een refrein en is geneem, genomineer as Grammy toekenn vir Song of the Year. Nou kom ons luister, hier kom hy eh uh, Lara Stein Dr. se inleidingslikkie is' a laras of somewhere my love en uh, ja, uh, bring baie memories terug ek weet nie hoeveel van julle die print maar toe hy die ronde gedoen het het die ouderdomsbeperking gehad wat ek nie uh, toegelaat was om om te gaan sien nie so, I, I keep that one ok, ons kom nou daarby ek sien Joyce Wertley daar van Amerika Jy is ingeskakel, dankie daarvoor, en ek hoop jy genie die program, uh, en dan Hanlie van Royen, jy het getlik dat jy saamluister, jou toon dien, sy is ingetoon, en uh, ja, ek, ek dink sy sit nog by die werk, ja, en Susan uh, van Amersfoort, sy sê, hulle het uh, beerdkracht op die oomlik, so uh, sy sal nie kan saamluister nie, dit is jammer, maar ek Ek sit altyd die, die, die potgooi van die program, sit ek op vir die wat nie kan luister nie. En dan, uh, ja, sy, uh, hulle het vanavond, het hulle een kerk uh, funksie, wat hulle onder andere een uh, nood voor nood type van een ding sal hou. En uh, sy sê, maar laatst toe hulle om gehou, het, het te veel mense gecheat by een van die ander kerke, die mense getjeet, hulle het, uh, allemaal sit met hulle uh, Shazam, en dan uh, is hulle die tafel die eerste is om die goed recht te kry. Sy sê, maar hulle gaan mooi vraag, dat die mense nie vanavond die Shazams uithaal nie, dat hulle hy op hulle eie kins, uh, wat kennis, uh, die plate moet uitken. Nou, kom ons by die Uh, Boothyman van vandag en dit is ene uh, Paul van die kerk en baie baie geluk met jou verjaarsdag en uh, ons hoop in Marijna uh, pas jou mooi op en uh, dat uh, jy goed insettel by ons groep en uh, jy sal vind hierdie groep is een klomp mal uh, matrix wat by mekaar gekom het jong, hy weet nie, ons is handpicked, en amal is maar die selfde, so, jy uh, is eider een van ons, of vooras uh, uh, of vergenstas, dis hoe hy in Engels sê, nou, dan uh, is daar ook een ander verjaarsdag, jy deel jou verjaarsdag met een dame, en sy is uh, een van my ginslinge, en dis is een Suid-Afrikaanse sangeres, en die meisie, sy naam is, maar sy is nie meer een meisie nie, sy is nou al 78 vandag, ek praat van Glynis Lynn, en sy vier vandag, haar, uh, is die 5de mei, uh, haar 78ste verjaarsdag, sy is op hierdie dag 1945 gebore as glenis Lynn. Uh, ach, nee, ja, Glynis Lynn uh, my not, en uh, sy gebruik ons nou natuurlijk nie af van, as sy saam met die 4 Jacks en a Jill optreenie, sy is natuurlijk bekend die sangeres van die groep 4 Jacks en a Jill, sy en haar man Clive Harding is ook in 2020 ingeldig in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Nou ja, die twee van julle, hier het ek die uh, koor van Westminster af uh, laat kom, Westminster sy koor het ek laat inkom en uh, ek het vir hulle mooi gevra of hy uh, asblief vir julle een uh, likkie sal speel, ek nie gevra waterlikkie nie, hulle sal self kies, kom ons kyk. Prachtig, prachtig, hulle sing om so uh, soos een opera moet klink en uh, ja, ek dink dis die beste weergave van Happy Birthday vir Paul en uh, dan ook vir Glynis Lynn en dan uh, ja, ek sien Eluisa, jy het ook vroeger gesê, jy gaan ongeskakel wees ek hoop jylle genie die program, maak jy saak wat jylle doen nie uh, al sit jylle dan vingersrol geniet net die program ok kom ons gaan uh, en dan terwyl ons nou met Adlenis Lin dier mekaar is, kom ons luister na uh, Afrikaanse liekie wat sy sy en sy sy my hart het een kleine venster zak yai da sy die altyd vrolike, altyd opgewekte, Dlenis Lynn van die 4 Jackson en Jill waar haar vir ons gesing het op haar verjaarsdag. Laat ek haar nog werk ook. Hai. Right, en uh, Motti. Motti, jy en Droo moet gereed sit, jong. Jy het een paar plate aangevra en ek het hulle op die speellys. Uh, ek sal net hoe daarby kom. Ek gee julle net eers kans om in te zetel, voor ek hulle dan ook speel. En... Uh, Ja, dan uh, kom ons nou en ons gaan nou vir jylle Enya doen. Uh, sy is geboor as Ethnie, Ethnie Padrigan Nie O'Brien Nain. Geboor op 17 mei 1961 en professioneel bekend as Enja. Uh, sy is sy eerste sangeres, lekkie en muzikant, sy is altyd so rustig. Geboore in een muzikale familie en opgevoed in een eerssprekende gebied van Guidoor en uh, in die county Donegal het sy haar muzikloobaan begin toe sy in 1980 haar familie, Keltiese Orkest Klen het, aangesluit het en uh, op die slerelboorde achtergrond koor. In uh, 1982 vertrek sy sy met hulle uh, besteeder en vervaardiger Niki Ryan en sy vrou Roma om een sololoobaan voor haar te skep. Enja ontwikkel haar kenmerk in rustige stijl oor die volgende vier jaar met multibaan koor en sleetelboord muziek. Enja het in tien tale gesing. Nou ja, hier is sy en die liekie wat ons hoor van haar is van Andrew Lloyd Webber en dit uh, is I Dwelt in Marble Halls. Prachtig, rustig, uh, moet nie jylle oot toemaak nie, jylle gaan in die slaapraak, en die program is nog lang. stel is om julle in een naweek leim te bring, gaan julle baie rustige naweek hee. Dit was Enya geweest met Mabel Hall van uh, de, wat is hy Lloyd, ou, oh, wat het gecomponeer het. Uh, ja, en ek sien die, die, die kokke daar van George, hulle sit recht om te luister. Ek het gesê, hallo vir Louise, uh, Louisa, daar van uh, Kroonstad net, Uh, Louisa Heinz Meijer. Ja, kom ons stap aan en ons kom nou by, hey, uh, is nog rustig jyne, uh, die Iere, hy uh, let maar net die ding om n liekie rustig te sing, hierheen het eindelik een konnotatie, die liekie, uh, die Bunch of Time, van uh, Mick Foster en and Tony Andel, uh, Allen, van Ierland, nou, die Dios of Farmstrek al vir 42 jaar, nee, dit is nou al 44 jaar, En in die, die tyd produseer hulle 30 albums met die verkoop lys van oor 22 miljoen plate wereldwijd. Die tydens hulle sy Afrikaanse toe raak hulle versot op die Afrikaanse weine en op ons mensense gasvrijheid en vriendelijkheid. Ellen is gebore in 1952 en foster in 1947. Hulle stig toe die groepie foster in Ellen in 1975 met hulle kie A Bunch of Time, maar hulle maak eers in 1979 die werkelijke deurbraak en het sederdien nog nooit weer teruggekijk nie. Nou hierdie leekie A Bunch of Time was eindelike wat een bonneltje van een sekere spisserij waar die meisiekies altijd by hulle gedraad om die boze dinge weg te hou uit hulle leven uit en uh, ja, om te wees hulle is nog maagde en uh, dit is in die oomlik as hulle nie meer maagde is nie, dat die monster kom wat dan hulle maagde het wegvat, vat hulle bunch of time ook weg, die bonokie van die spisserij nou uh, ja, kom ons luister na Ellen in Foster. Huh, Doe het langs snaaks om het anders om te sê. Mies is so gewoond aan Foster en Ellen. Hoe kom nou Ellen en Foster nie? Oké? Okay. Whichever way you look at it, hier kom a bunch of time van die twee Oké? Come on. sê, hy het die story vertel daar, as jylle mooi geluister het, waar oor die bunch of time gaan en, uh, ja, die rustige tlanke van Foster en Ellen, en nou, ja, kom ons uh, soek iets wat ons een bykie bykie meer wakker gaan maak, uh, ja, wat van uh, my hoed, my hoed, my hoed is een goeie ene, om een bieke in die moe te kry, dit was een Nederlandse sangdio bestaande uit sisters, die sisters, sy name was Aalkie, uh, eindelijk Ali, en Doetje, uh, Edith, de Vries, hy het elke in een verhoognaam ook vir die groep aangeneem, Ali, blonde, het uh, die uh, Likie skryfster achtergrond, en harmoniekoor, uh, en ook die klaverboorde, het Alice May gewoord, en haar donker haar, Edith, uh, sister, Edith, hoofsang, en uh, het sy te kernwoed geword. Die groepse klank, uh, met net die twee vrouwelike sangeresse, het uh, dikwels verscheidenheid stijle ingestelik, en is een baie male vergelijk aan die El uh, Abba, Abba sy uh, stijl, luister maar vir jylle self en dan besluit jylle ook vir jyself hier sê hulle minno, minno, minno luister I've traveled all around this world my friend So many different places was hy, dit was my hoed, en selfs as jy hulle doop op verhoog, dan is die mannerism, soos hulle dit noem, is ook in, in die Abba stijl, die dres is in Abba stijl, so uh, dis uh, geen reisel wie hulle probeer naboots nie, uh, paie paie in die Abba stijl. Die ou oh, wat ons nou by kom, is een uh, William Martin Joel uh, en dit is, hy bekend, hy, hy is bekend as Billy Joel. Nou, hy is geboren op 9 mei so oor uh, wat vier dagen, he, vier dagen in 1949 is hy geboren en as hy met kalkylaties recht is, maakt het om so uh, 74 jaar oud. Ja uh, Hy is een Amerikaanse muzikant, sanger, lekkie skryver en komponis, algemeen bekend as The Pianoman na die eerste enkelsnit en kenmerkende lekkie met die naam. Nou, sy 1985 versamelingsalbum, Kritis Heats, volume 1 and 2, is een van die topverkoper albums in die Verenigde State. Nou, ek dink hierien is meer onlangs. Uh, The River of Dreams, Kom ons luister Billy Joel, River of Dreams, nou wonder die, hoekom is nou dat trein reg in die begin, die tjukutjuku tjuku engine van uh, stoomtrein, uh, uh, ek weet nie of het miskien dan een uh, uh, boot is wat met stoom werk nie, tak dit ja, maar, uh, ja, um, nou Alida, jy luister ook, sê jy, en, Uh, sy sê dit is een lekker muziek vir haar en uh, dit is altyd extra lekker as ons Audrey vriendin wat een paar dag keier saam luister. Nou ja, ek hoop jylle amal geniet het en ek hoop Audrey raak, raak nou een gereelde, gereelde luister Elke week wil ek haar naam noem, elke week wil ek haar naam hier sien. Let, sy, let jylle saam gera, gesels. Nou, oké, okay, kom, kom by die eerste ene, van Drew de Kok, nie Mottini, uh, site specifiek gesê, Drew het hierdie plate aangevraag. Nou, hierso is vier plate wat dier Drew aangevraag. Ek skop af met die eerste een van sy plate en dit is Kingston Town en uh, dit is so, uh, wel, is een 1970-likkie van uh, Lord Creator wat vrygestel is as een solo op die producent, Clancy Eccles, sy klein disc etiket. Nou, dit is ook in 1989 opgeneem, dier die reggae groep UB40, en is vrygestel as die tweede enkelsnit van hulle album, Labor of Love 2, en uh, bereik nummer 4 op die UK single chart, en nummer 1 in Frankrijk in Nederland, uh, nou Bob Mali het hem ook mos gedoen, ja, nou hier is UB40, en die liekie is Kingston Town, en echte, echte reggae uh, style, kom ons luister, hier kom hy, gewe Kortie, Kingston Town, aangevraag dier Drew, de kok van George. Nou luister, ek sal, soos die program aangaan, sa, daar is nog drie van sy ander versoeken. Ek sal al vier speel, voor die einde van die program. En uh, ja, ek het hulle net so'n bykie uh, spry uit mekaar uit, dat uh, uh, ons nie sommer die lekker klaar krij en die lekker klaar maak en dan skakel hy weer die radio af, jy weet, ek ken hylle mos. <laughs> uh, nee, ek hoop, jy het vir Motty gegryp, en dat jylle die uh, tafels sy die pad uitgeskyf het, so, en so, uh, uh, wat noem ons hy, regge, en gerege het, hoe regge my, hoe regge my, me, mens. Uh, ja, jy moet my enig wees, as ons weer ontmoet, as ons weer sien. En dan ook, jylle tweede haar van George, jylle skuld my statistiek Ons is bezig met een censusopname en uh, jylle is nie op hoogte nie, uh, so uh, maak seker jy stuur vir my die lys van die nodige inlichting. So, ons het uh, so'n opnamekje gemaakt, so'n uh, uh, kort opnamekje, net vir interessantheid om te kyk dat Uh, die, die klompie matriek staal van 1970 van Paul Erasmus, oorskool en senekel. Nou ok, hulle was 72, ek dink 2, ja, ek weet nie, maar in elk geval, daar nog, uh, daar al die hele spul oor lede en so aan, maar nou probeer ons vaststel met die uh, klomp wat daar is. Uh, ek dink uh, 22, nee, uh, 21 het so ver reageer Uh, tot daar waar ek die statistiek ge, uh, wat is het, geontsyfer het, ge, uiteen het, en, het uh, het behels hoeveel kinders, hoeveel kleinkinders, hoeveel achterkleinkinders, en, uh, ja, uh, uit die 21 reaksies, nou, onthou, dit was die klas van 1970, het ons 21 uh, reaksies, ne, en, uh, en uh, ons het al te saam 61 kinders onder ons klompie en 93 kleinkinders onder die selfde groepie, ek het intussen nog uh, ander uh, responses bygekry maar nou net vir interessant het jy weet en dan uh, een van ons nommers het gespog met vier achter kleinkinders ook nogals goeie, genuchtig, ja mens raak uit en uh, soos ek vir hulle sê, die goeie boek sê, gaan uit en vermedigvuldig, en daar kan ek kon sê, ons klas het sy deel bygedra. Maar ek wonder hoeveel van julle is in staat, het nog die contact met julle mense, om so een opname onder julle julle klasmaats te maak. Sal interessant wees, kom ons stuur dit uit en uh, laat allemaal kyk of julle uh, by julle klasmaats kan hoor, hoeveel mense reageer, uh, hoeveel kinders, hoeveel kleinkinders, hoeveel achterkleinkinders. Nou, die volgende ding wat ons gaan doen, is om te hoor, hoeveel van die kinders is nog in Suid-Afrika, hoeveel is uh, in die buitenland, en, uh, ja, uh, hoeveel sienkies, hoeveel dochterkies, daar is so baie statistiek wat mens kan trek, en uh, dit is alweer vir my interessant, ek, is, ek moes statiekus geword het, ek was moes op die Vrijstaats hengel uh, hengel uh, komitee en uh, ek was die rekordsbeamte van die Vrijstaat en dit was nou vir my interessant om hoe soveel babers onder die uh, kilogram en soveel boekie die kilogram en sovoort so jy weet wat er vis is die meeste gevang en al die type statistiek wat mys kan trek uit visrekords uh, uh, uit. Nou ja, trek het nou hier uit kinderrekords uit, maar ek mors nou tyd. Jy sê, dis muziek wat belangrik is nie, maar hy gebabbel nie. So, kom ons stap uh, aan en ons luister nou na uh, die ouwe gebore as John Preston Corville in Port Arthur, Texas in Cajun afkoms. het a uh, die uh, Preston en een hoorschoolkoor, competities recht dier die staat Texas gesing, hy het een rock'n'roll groep genaamd Die Shade gestig, wat dier die uh, J.P. The Big Boppe uh, Richardson by een plaaslike klak, klap opgetrees. Nou Johnny Preston sing vir ons Running Bear. Nou ja, hulle sê die Indiana van hulle iemand noem, benoem, een naam gee, na geboorte, dan is dit die eerste ding wat hulle sien, uh, dit is hoe hulle uh, b -b -b uh, wat Chief Bigfoot en al die, nou hierdie is Running Bear en Little White Dove, so het is na die geboorte het hulle beursien hardloop, maar in elk geval, hier is Johnny Preston, met die leke Running Bear with Little white dove on the of the river bare, young indian boy other side of the river the is lovely indian maid little white dove because of her name such a lovely sight to see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 For a brave A running bear Loved little white dove With a love Big as the sky A running bear Love little white dove With a love That couldn't die A running bear Dove the water Little white dove Did the same And they swam Uh, to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river pulled them down now they'll always be together in that happy on ground running bare love little white dog for a love big as a sky Good and bad, love little white dove Ja, dis uka tuka uka tuka. Ek sal begin net benou trek as hulle daai uh, hier rondom my te kom begine, Je weet, sal, ek sal voel soos Pietretief en Dingaan se kraal. Uh, maar in elk geval, dit was Little Running Bear of Running Bear. Uh, volgende, is, so, uh, uh, dit is nou eindelijk een pleidooi hierdie, vir die uh, mense sonder kracht. Uh, dit is uh, f, die lichte wat so afgeskakeld word en die kracht wat afgeskakeld Nou, Belinda Jo Carlyle, sy is gebore in 1958. Sy is af, af, af Amerikaanse leekie skryver en uh, sangeres, en sy kryp wereldwee blootstelling en uh, bekendstelling as die hoofsangeres van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as a solo kunstenaar, en van haar meest bekende solus, Slate in Circle in the Sand, Heaven is a Place on Earth, en ook jy ene wat sy vandag vir ons sim, of althans nie vir ons nie, vir eskom. Sy sê, leave a light on for me, please do dan kan jy my program ook luister. snij nee, sommer net af. Nou ja, kom, ons is halfpad, so dit is gewoonlik die tydvers van die spot, maar kom ek druk vannig nog eniekie in. En dit is uh, Elizabeth Mitchell, sy sê You are my sunshine.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 Please don't take my son You are my sunshine, sê Elizabeth Mitchell. Ek dink, sy moet ook seker eers wees met die van soos Mitchell, maar in elk geval, ons kom daar waar ons altyd die funny spot indruk. Nou vandag gaan dokter Stein wees. Ek dink, hy is van Lockston area uh, en uh, uh, Dr. Stein Smith en <laughs> hy vertel die story van toe sy kar onklaar geraak het en hoe hy nou met die noem hulle oorige Hoener en Gaanse uh, Geset het, kom ons luister Na wat sy prediekemen dit Veroorzaak bakkie toe, nou. bakkie toe nou, kijk jy ouwe onder die kap Hy sê mm -mm. Die bakkie sal vandag weer Hy, hy sê, hy gesket het Die geblaas, hy het nou gebars Soos is Geel balloon op een verjaardag party wat op die gras valt had hy gebars hy sê en het baie goed by my my gasket zet ekie ons nou van boven des af een gasket my kry hy sê man, dat is nou niet groot probleemie, ek is nou net so nou, knap op die vryse bagpad ek stap so my huis toe maar ek moet gewoon my goedjes vir die kooperatie loop kry, nou stap my ouda vir die kooperatie in en my koopa blak verf en een emmer En een levenige gaans en twee levenige hoeners En toe hy nou met die goed op die stoep kom Toe besef hy nou, maar hy het die nou verbakken nie <laughs> En hy staan en beplan nog hoe die goed gedragen word Hier kom een antie voorbij, maar is een ou antie Met een krimpelienrok <laughs> <laughs> Waar tot net zo boek aan die knie sit, Met een van die dinbelkies, waar die maag zo middel deersnij met van hierdie hoohak skoene met die dik hake ja. en spat aard kous onder hy faal sy kous hy sê van hierdie half maand brilletjies met die dik zwart boorraam met die gouwe regmerkies van die kante bivalkel brilletjie ja en die sê Boetie jong waar is die rooie grinaat hy sê tani ek moet nou eindelijk op pad huis toe waar die rooie grinaat voorbij staat, maar die bolling goed wil gedraaf is, en is een emmer en een blik verf, en twee levendige hoenders en een levendige gaans, en ek weet eindelijk, nou hoe om die goed te draan, anders het ek nou soms met tanden gestap, sy so, sê, maar daar is moest die moeilijk, hy sê, jy sit die gaans binnen in die emmer, dan vat die emmer in die een hand, en dan vat jy die blik verf in die ander hand, en dan knyp jy nou soms die hoenders hier in die weie vast, Hy sê, Tani, maar daar is ook alweer. Nou stap, hy en die Tani, met rooie so grenade toe, en ons gestap, hy sê, Tani, as ons nou hier dier die duik wegdruk, is ons bij die rooie grenade, sê, ah, ah, wow, stop sommer net daar. Net daar. Ek is een weer. Ek het gemens wat na my kijkie. Hoe weet ek, as ek en jy, alleen, En na die is, jy raak die snaaks en probeer goed ter met my nie. Hy sê, Tanny, ek stap met a blikvers, emmer, a gaas en twee hoenders, Wa moet ek a hand kry? Besek goed. Dan <laughs> sê, so <laughs> sê, sê jy, hy sit so moeilikie. Ag, sê jy hy sit die haas op die grond neer. <laughs> Dan keer jy die emmer oor om oor die haas as jy die blikverf bo op die emmer neer. En nou, ek kan ook mos maar die ondertjies <laughs> <laughs> sy van hom nie, hierdie ou moet vars raak nie maar uh, hy moet plan sien, jy weet daar is een uitkomst vir sy predikament en uh, ja, <laughs> volraad raad uh, van hoe hy die ding kan doen of hoe hulle die ding kan doen maar kom eens stap aan voor ek uh, hierso beginne 4/18. Uh, ja, die die die volgende ene is uh, Berlin. Helaas sê take my breath away. Nou jy sien dit is ook nou al weer 'n pleidooi daarna uh wat sier die elektrische elektrisiteitsmense Eskom uh want Ek is op sierstof, soos ek hier sit, dus het ek my sierstof aan, en uh, dou, as zodra so die uh, kracht afgaan, then they take my breath away. So, kom ons uh, luister, en dit is liekie wat geskryf is door Giorgio Marauder en Tom Whitlock, in die 1986 rolprint Top Gun uitgevoed door die Amerikaanse groepie Berlijn, en dit het in 1986 een Oscar toekening vir die Golden Globe prijs vir die beste oorspronkelijke liekie gewen. Take my breath away, hier kom my Lekker jene, lekker jene, take my breath away van Berlin, Berlijn en uh, ja uh, ek sien Drou sê nou, ek het mos net net toe ek sê uh, uh, Kingston Town to kom gevra, uh, nou, uh, en toe ek om gevra nou, hoe doen die mens reggae en hy het nou geantwoord en hy sê, wel as mens die vraag, hy sê hy doen reggae, baie versichtig Nou ja, ek kom ons kom by sy volgende eh uh, en dit is uh, die een. Nou hierdie ene sou ek nooit en dus ewigheid gekoppel het aan die liedjie nie. Hierdie Toe ek die thema by hom, toe dog ek, ach alweer ene wat ek nie ken nie, uh, maar jy weet ek raak, ek, ek like beteker goed wat ek nie ken nie, maar die oons vir my uh, request voorstuur, dan het ek nou iets vir die toekomst. Maar hierdie ene het ek nog, ek sal my langkel opgesit het, as ek geweet het, dit, dit is hier die Likie. <laughs> die Likie's naam is, Balt, wel die groep, is Baltimore, en, eh, uh, de is uh, in Thousand Boy nou, soos ek sê, ek like die leekie, maar ek het nog nooit sy titel gehad nie so, droe, hier is sy eerste vir jou uh, is die eerste keer in my wat is het, 7 jaar wat ek nou al uitsa wat ek hierdie lekkie op my program speel, enige van my programme hier, kom my, Thousand nou in die toekomst sal ek nou weet uh, as ek die liedje soek sy naam is Thousand Boy right. uh, en ek sal om daarom nou meer gereeld ook gespeel kan kry dit uh, is moeilik om uh, verscheidenheid uh, aan te bied want mens stel elke week jou programme, ek stel drie programme in een week op en met elke keer het ek muziek wat daar speel ook, so ek wil nie, wat ek op ander uh, programme van my gesit het, weer op hierdie programme herhaal nie, en die met wat ek hier speel, wil ek nie daarby herhaal nie, so dit is altyd een soek na iets anders, iets niets, iets, uh, maar dit moet daarom een bekende wees, dit moet daarom een uh, uh, uh, treffer wees, en, eh, uh, dit raak moeilik, as jy vir 7 jaar lang uitsaai, en jy wil nie iets herhaal nie, so dat is, het is on uh, inevitable, soos hy in Engels sê, om sekere dinge te herhaal, maar mens wil het nie te kort achter mekaar herhaal nie, of jy, jy luister ook, wat die ander omroepers uh, speel, en uh, as hulle een ding gespeel het, dan haal jy om van jou lys af, want Jy wil nie aanhoudend dinge herhaal nie. Nou ja, ons kom nou by die groep Blondie en om uh, tyd te spaar gaan ek net sommer die liekie speel. Hier kom Dreaming Blondie Blondie, Blondie, die groep het gesing Dreaming. Nou, ja, ons kom nou by die volgende ene wat Drew aangevraad, en man is amal in, in, in, in ander stijl die wat hy aangevraad, kom ons luister, hy gaan vra nou vir die Boekertie in die MGs. Hulle was Amerikaanse instrumentale RB, funkgroep, wat... Uh, Invloedreik was in die vorming van klank van Southern Soul en Memphis Soul. Sien, dis nie country nie, dis nie, dit is Southern Soul en Memphis Soul. Hoe dans mys die? Drew, vertel my. <laughs> die oorspronklike lere van die groep was Booker T. Jones. Uh, hy was op oral en klavier, Steve Cropper was op gitaar, Levy Steinberg was Bas en Alan Jackson Jr. op tromme as skeppers van die unieke Staxklank, S-T-A-X, was die groep een van die meest productieve gerespekteerde en nageboodste van sy era. Nou, tegen die middel 1960s het die groepen aan beide kante van die Atlantisje Oceaan probeer om te klink soos Boekertie en de MG's Maar uh, ja, kom ons luister na hulle Time is tight Tijd is Stief huh? Ok Oh, it's so nice En hier is Boeker T en die MG's met Time is Tijd herhaal ek. Was hy, dit was Boekertie en de MG's, en uh, dit was vir Drew, de kok van George, en uh, ek hoop, jylle twee sit nie stil daar, so nie, uh, ek meen, mens vraag plaat aan, om iets te doen met hom, en uh, ja, ek speel om vir jylle om iets te doen, so uh, ek weet nie of jylle gesoul het op hom nie, uh, dan, uh, ja, net nou het jylle gerek en nou het jylle gesoul, uh, ons sal net nou kom by... Uh, wat is jylle ander jyne? maar ons sal net nou by hom kom en ons sien ons wat doen jylle op hom. Nou, Dido, Dido is uh, zangeres. White Flag was die Engelse uh, zangeres liedje skryver Dido, wat op 1 September 2003 as die hoof solo van haar tweede atelier album Life for Rent vrygestel is. Die liedje word beskou as een van haar handtekening die kies en het Life for Rent gehelp om meer as 10 miljoen exemplare te verkoop, die liekie is tydens die 46ste Grammy toekenings genomineer, vir die beste vrouwelike vokale uitvoering, maar verloor teen Christina Aguilera, se beautiful. Oog, is daai ene. I am beautiful. Jy het my, die naderhand het al om oor en oor gespeel, dat ons het naderhand met hom beginne spot. Maar in ene kuis is... Uh, die liekie het vir Dido gewend, op met uh, White Flag. Dit het die Britse, uh, beste Britse solo, 2004 uh, Brit Awards gewend. Kos luister, Dido met White Flag, en uh, ja, White Flag saam met die rene. I'll tell you that Surrender, there will be no white flag, I'll go down with the boat. Uh, ja, nou, hierdie volgende ouwe is, uh, ek weet nie, verskoon my, maar ek het nou, gaan ek, Japonees gesels, ok, oeie moet die aruko, I look up as I walk, is wat ek gesê het, En, uh, ja, jylle het nie verstaan nie, uh, dis die wat ek maar verduidelik. Nou, uh, uh, alternatieflik is hy getiteld Sukiyaki. Nou, dit is, uh, is ook nie wat het sê nie oor. Ek het altyd gedoog, het sê vir my iets, maar, uh, nee, hy is Sukiyaki nie. Uh, uh, uh, dit is uh, liekie van die Japanese kroener Kaio Sakamoto. En, uh, Wat die eerste keer in 1961 in Japan vrygestel is in verskye lande waaronder die Amerikaanse billboard 100 in 1963. Dat is lang terug. Die Likie het gegroeid en tot een van die wereldse topverkopende enkelspelers van alle tyde en het meer as 13 miljoen exemplare wereldwijd verkoop. Nou, uh, Kaiu Sogamoto sing vir ons Soekie Jakkie, en het is nie wat julle dink nie, het is I, walk, uh, I look up as I walk dis wat het eindelik I soekie Jakkie daarbo en uh, I look up uh, hier kom my tyd vlieg, ha? Daar is het nou al 20 voor. Nou, hy okay, kyk, kom een stap aan, ons kom by eh, uh, ons net kyk wat het ons hier so. Kylie Minogue, nee, hierdie is nie sy nie, hierdie is Little Eva van 1962, maar ek weet Kylie Minogue syng op die locomotion, eh, uh, en, eh, uh, ja, kom ons luister na Locomotion, die lekkerste, ek dink hy is die lekkerste een vir uh, wat noem ons het parties, as jy wil jy die allemaal moet saamwerk, die treinkie wat hulle vorm en dan hardloop die en allemaal volg om en uh, voete sleep en ja, Locomotion Little Eva was Little Evie met uh, The Locomotion nou ek hoor die Campbells as land uit, ek weet nie wat er waar hier nie, maar ek hoor hulle is nie meer in Zuid-Afrika nie, kom ons luister na hulle met Hilbilly Rock Hilbilly Rock, Hilbilly Rock Hilbilly Roll, stand in line and we go a little bit of moonshine, a little bit of meat to the Hilbilly Rock and roll with me on the mountain way out of town saturday night and the folks gather round bring a little bottle buddy hold on tight it'll heal billy rock and roll night yeah how you all see my in-law everybody out in the yard somebody's calling out go, go cat go it's uncle l on his old banjo to the hillbilly rock he'll rock Shine a little bit of meat To the hillbilly rock and roll with me Everybody sing yee-haw, yee-haw Grandpa's rocking in his rocking chair Grandma's pretty when she lets down her hair The hair comes down, the dress cools up She grabs the fiddle and she fiddles to the bop To the hillbilly rock, hillbilly roll way we go A little bit of moonshine A little bit of meat Campbells, jy kan vir ook maar enige muziekstuk gegeet, hulle so vir hom kon speel, net soos die oorspronkelike. Uh, hulle is uitstekend gewees in daar die opzicht. Ok, kom ons kom nou by Drew se vierde request, en dit is die een van Andrew Lloyd Webber, en uh, die liekie se naam is Any Dream Will Do. Nou, hy is geboor in Kensington, London, En uh, hy is op een jong ouderdom reeds sy eie muziek begin skryf en hy het in die winter van 1965 aan die Royal College of Music uh, gesudeer en uh, sy belangstelling muziektheater het daar begin. Ons luister na een uittreksel van sy verhoogstuk, Joseph's Amazing Technical Dreamcoat en die Lekie's naam is natuurlijk soos ek gesê het, Any dream will do, he come my. I close my was Andrew Lloyd Webber, wat hom gesing het, en dit is Any Dream will do. Nou, ek weet, hier in Zuid-Afrika was die verhoogstuk opgewees. Ek weet, Jodie Wine het op een stadium die rol vertol Maar ek denk, die beste vertolking ooit wat ek gesien het in die klompie plays van die uh, uh, Joseph van die Technikale koud, was Jodie uh, Die beste ene wat die rol gespeel het was Richard Loring, as jylle dit kan onthou. Oké, okay, nou, kom ons druk gauw nog in, voor dit tydraak, vir die tweene rij. Wat gaan ons, jy hier so baie nog om te luister, weet nie wat om te speel nie. Uh, Oké, okay, kom ons gaan na Eiming Corner, en hulle syng vir ons, Eve Paradise, Is half is nice. Kom ons luister. Jye sal hom onthou. No! het was een lekker jy en baie, baie, baie gewild, en daardie daar, dan daar. as het praat van daardie daar, dan weet jylle van wat dit daar praat. Nou, eers a plei, sing vir ons, Even the Nights Are Better. Ja, daar het ek om gedruk tot op die limit en ongelukkig is dit tyd wat mens sê is, tyd vir my om af te sluit. Met die twee in een rij ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling en vertrouw dat dit allemaal lekker saam geluister het. En al die nieuwe luisteraars, uh, soos Audrey onder andere, ek hoop uh, nie dit die laaste inskakeling nie. Nou, voor ons en dan die laaste twee luisteren Eers gauw een paar aankondigings. Uh, uh, kom ons kyk. Ja, indien jylle enige versoeken wil uitsaai, uh, of aankondigings van bijeenkomst of vir jy nie wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoen nommer 0725413. 9803 en jy krij wereldwaar jy blootstelling as jy jou product op jou dienste uh, hier op ons stasie adverteer of dalkie programborg. Jy sal vind dat die baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays soos jy in Engels sê, jy is ook welkom om my op daarie nommer te kontak. Ek herhaal om 072 58 4 1, 9, 8, 0, Nou ja, dit was vir my een voorrecht om die muziek met julle te deel. Ek gaan uitspeel met twee wat ek altyd in my kroeg, of my kroeg restaurant dan, wat ek in Daniels Keil gehad het, wat ek baie keer daar gespeel het, en dit was in die negentigs, so die muziek was ook van die negentigs. Ek was abiet geweest op daardie dag, Die eerste is natuurlijk ITC, en my heart beats like a drum. En direct daarna kom ons by Anne Lee met Two Times. Nou, soos ek nou gesê, dit was my voorracht my muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week, en tot volgende week is het ek, Ludwig Venter, wat uh, sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, en bye for now.